Неважко передбачити. У нього стискалося серце від важкого перечуття, але сказати про це воєводі не наважувався, хіба послухає. Та й не час уже. Єдине, чого він домігся від отця, і що радувало його, це те, що весь рід від старого до малого знявся вчора із своїх селищ і рушив на північ у непрохідні ліси, а за ним рушили й інші роди. Руси шикувались на лівому крилі, лагою. Однак залишалося чимало воїв, яким не вистачало в ній місця. Тоді Киї, порадившись з батьком, підкликав щека. «Не будемо казати про це воєводі, брати. Візьми нашу молодшу дружину і засядь з нею попід горою в лісі. У відкритий бій не встрявай. Але як тільки гунни вріжуться у нашу лаву, Закидай їхнє праве крило стрілами. Це буде велика допомога нашому війську. Якщо ж нас розгромлять, тікай з отроками, як ми домовилися, до березової рутки і жди тих, кому пощастить врятуватися. Якщо ми з залишимося живі, то ми тебе знайдемо там. Якщо ж боги допоможуть нам і ми утримаємося, зупинимо гуннів, тоді сміливо виводь дружину з лісу і нападай на них із стилу, зрозумів? Зрозумів. Тоді йди. І хай береже тебе світовид. Брати обнялися, щек попрощався з батьком і братами, зник разом з молодшою дружиною у гущавині кущів. Поляни приготувалися до бою. Тисячі воїв щитами перегородили широкий берег, присягнувшись твердо стояти супроти ворога. Однак гунни не з'явилися. У стомливому чеканні минув день, минулий ніч. Вої спали на щитах, підклавши під голови тули зі стрілами, вогню не розкладали, боялися привернути увагу ворожих вивідачів. Над розсю і прилеглими лугами упав густий туман, і вранці вої, Переплутавшись, довго не могли знайти своїх місць і своїх родів. Плутанина тривала, аж поки не підбилося сонце і не розійшовся туман, а коли останні клубки його випарувалися і щезли в бездонному голубому небі, всі зі страхом уздріли за два поприще від себе гунню. «Що тут щенилося? Заметалися по березі вої, затрубили сигнальні роги, сповіщаючи тривогу, закричав воєвода вовчий хвіст. Поляни до бою. Усі спішно шикувалися бойовим строєм. Вирівнювали лаву, ставили перед собою щити, шептали молитви і дажбогові, і перунові і усім великим і малим богам. Щоб допомогли зупинити гуннів І вберегли від смерті. І ось задрижав берег Росі. Почувся далекий гул, Пролунав із тисяч і тисяч горлянок Громовий крик. Гунни рушили в атаку. Враз у полянських лавах Припинились розмови. Виструнчилися стіною Червонуваті проти сонця щити, Заумерли вої, Виставивши наперед блискучі чи вістря спасів. Наближалася Невідворотна мить, Якої кожен ждав З нетерпінням і острахом. Набираючи швидкості гунни, Витягувалися клином. Твердий рівний берег і сонце, Що світило за їхніх плечей, Сприяли, Ворожій Атаці Кий від лісу, де стояв на лівому крилі русів Тур був на правому крилі Ближче до середини Окинув оком полянське військо І у нього тужно занило серце Зайшлося болем Через широкий зелений лух Простяглася тонка У чотири ряди лава Оточена спереду щитами коли поглянути зблизька, то та лава здавалася міцною Чотири ряди дебелих моб дуби воїв